Elindultál? Ó, most vasszal helyen vagy, vagy sokan vagyunk a vonalban. Nem, most jövök föl itt ott a Szerpentinen, itt nem olyan jó a elő. Jó, de csak hát. azért, azért hívlak, hogy ne lémőjél meg, 160 ezer van a bankszámládon. Nem, nem, én nem, én sose látom, mennyi van a bankszámládon. Jó, csak, csak mondom, csak, de, de én tudok róla, hogy miért. Jó? Hol van, rendben van. Csak mielőtt tesszük be, azt is zárvani a paskányoknak. Ugyan már, ahogy ezt a izét elvitték innen, úgy azt is Tehát, Na, jó. Ciao, Sziasztok. Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, nem tudom, a borsét ezt elvitték. elvitték. nagyon kérdésre. Figyelj, Pali, ezek, ezek rohat mocskok. Ezek a rohat patkány mocskok. És azt miért nem tárolták, tehát ahol van? Ja. Köszi? Ja. ja. Nem, ezek, ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te van akiről fogok valamit? Nem lehet, hogy fogok így. Ja. <hívan> <hívan> ja. Most már ez itt az ideje, úgyhogy beszéljetek meg az ügyébben. Meg nyilván ez a... Rég is ezek csak sajtunk, de az elég, amit az ember mondta, akkor kicsit meginogjon a egy pár embernek. É. Én nem fogok áldaskodni, tudod, -e? de az életéke. Megfegyelj, elmenek a műdösségeket, tehát választások nem szóltak. Meghagy a családomat, Én... hogy Én... Így van, így. Mit kell tennem, hogy jogszerűen viselkedjen a kéfej Jancsi? Jó reggelt. Jó reggelt, jó napot. Jó, jó napot. Nem tudom, mit kell? Hát, blikk felvétel, mikor nem blikk vagy a blikket idéztük, a tetszik, adásban vagyunk. Ez ez, hogyha blikket idézted, ez tökéletes. Okay, monddás, pontosabban, az... pontosabban Wölner párt idéztek. Igen, adás, akkor ez ígyben más dolguk nincsen. Szimai Dávid, a blikfőszerkesztő helyettese, a Kejfelyöncsi vendége. Egy tegnapi lapszám kapcsán beszélgetünk 2023, január 23 hétfő. Semmire ne válaszoljál, amire nem akarsz. Nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy a ring megkora, azon belül mozgom, függetle attól, hogy nem biztos, hogy a ring megfelelő kifejezés, mert nem boxolni fogunk. Ez a cikk, ime, a sosem hallott részletek a Völner ügy lehallgatásaiból, Blik, a harmadik oldal a Blik életében milyen oldal? Ha jól megnézik, akkor egy nap témája logó is szerepel igen. az oldalon, ami azt hiszem, hogy egyből mutatja, hogy ez a nap legfontosabb eseménye, nem minden esetben, de hát ugye látni, hogy a címlap induló történet igen, is ez is, volt. Igen, a címlap Úgyhogy... Ö... Patkány mocskok arra mennek, hogy pofázzál valamit. Igen. Ugye ezt a, az egész történetet azért azért kontextusba kell helyezni, tehát ismerni kell azért ezt a Wölnersádú ügyet ahhoz, hogy ö, valaki értelmezze azt, hogy ez miért különleges ö, cikk, vagy különleges teljesítmény, és különleges olvasmány mindezeket, Olvasni, illetve hallgatni, mert meg is lehet hallgatni a pont n uh, Igen, tehát Blick Print, Blick Online, ezek együtt értelmezendők. Uh, evidense az, hogy a Blick foglalkozik a Wörner-Shadow történettel? Ha engem kérdezel, akkor természetesen, hiszen foglalkozunk is vele. Uh, mi kihatározza meg a foglalkozás rendszerességét? Nyilván az első és legfontosabb az, hogy ö, legyenek olyan újságíróink, akik ilyen matériát beszereznek, hozzájutnak, ö, hozzák, meg legyen a jó sztori. De nekünk bármilyen szándékunk. A wörner történetben a blik számára mi a jó sztori? Mennyiben más a Blik számára egy jó sztori, mint a 24.hu, vagy a híradó számára? Belejött, hogy a híradó egyetlen akar vele foglalkozni. A híradó egész biztos, hogy nem akar vele foglalkozni. Már piradó.hu, ismerve a mai magyar média helyzetet, a mi egyik előnyünk a print médiában, hogy a mi versenytársunk, az biztos, hogy nem fog ezzel a történettel foglalkozni. A ti versenytársatok az a bors. Így van. Uh, ennek van jelentősége? Nem feltétlenül, csak azt mondom, hogy, hogy tudjuk azt, hogy a print területen, hogyha valamivel kijövünk, akkor most már azért az online-ban is ott vagyunk az élen, akkor valószínűleg... Uh, az exkluzivitáshoz az egy meglehetős olvasottságot van maga után. Ugye manapság így fejezik ki magukat, a bors által edukáltak, és a blik által edukáltak, azok ezek szerint különbözőek? E, a blik olvasóiról tudnék beszélni, a bors olvasóiról, meg nem tudok, és azért akkor nem is beszélni. De hozt a szóba. Igen, igen, igen, igen, csak ugye most úgy értem, hogy a, a bors egy politikai csoportnak a lapja, és ez igen csak meghatározza azt, hogy milyen tartalmat tesz a labba. Nálunk szerencsére ilyen nincsen, vagy kinek nekem szerencsére ilyen nincsen, abszolút nem a politika, vagy a tulajdonos határozza meg azt, hogy a... Én ezt értem, de nem válaszoltál a kérdésemre, hogy ez az edukáció a blik, illetve a által eredményesett Hát ezt nem tudom. Nem tudom. Hiányolja a bors olvasója, hogy nem olvashat-e a Völner sávű történetről? Hát ha hiányolja, és akkor vesz egy blikket. Oké. Okay. Ezt hívják lez... keresztolvasattságnak. És és ezt, ezt lehet tapasztalni? Ö, nem tudjuk, hogyha... Elnézés, a, a, a... a gyomrom korgása valamiért hangosabb, mint a szírmai, akkor majd ez reggelivel ezt megoldom, de hát ez van. <laughs> szóval... Magamra reflektáltam igen. <laughs> szóval... Azért nem tudom, mert hogyha azt ugyan látjuk, hogy valamelyest a, a, az olvasottság nő, mondjuk print vonalon vagy online vonalon is, de azt nem tudjuk, hogy az az olvasó, aki, aki most megvette a blikket, de korábban nem vette meg, az, az mondjuk mit olvas egyébként. Tehát nem tudjuk, hogy a, a versenytárstól, vagy bárki mástól tudunk-e, elhozni embert ezzel. Erre mutató számok nincsenek. Az onlineban mondjuk, ha az lenne, hogy annyival csökken a versenytárs, mint amennyivel mi növünk, ami egyébként nyilvánvalóan nem így van, akkor ebből le lehetne hozni valamit. Jó, de, nézzük, de nem, nem is érdekes egyébként. Maga a példányszám, Igen? a print példányszáma, Igen? hogyha egy hónapot veszük, uh -huh. akkor abban vannak-e kiugrónapok, vagy sem. Uh, teljesen más értelmet nyer egy ilyen csökkenő print piacon a kiugró kifejezés. én De is. van, van. Nyilván a kiugró, amit Ez máskor lehet. Különbség? Hogy, mm, ezres. Ezres. Az, hogy mivel foglalkozik a print, az befolyásolja, az befolyásolja, -e, hogy mit tapasztal kattintás számban az online. Annyiban két különböző terület, hogy a print olvasói azok egy szűkebben behatárolható kör. Tehát aki ma még nyomtatott sajtóterméket vesz, annak azért más tartalmat is illik adni, vagy, vagy hogy mondjam, tehát a blick.hu sikeressége onlineban az nem azért van, mint amilyen tartalmakkal adott esetben a blik napilap nyomtatásban, címlapon indul például. Akkor a kettő akár el is különül? Ö, ha teljesen nem is, de vannak elágazások, amire például figyelni. Van olyan tartalom, amit a nyomtatott sajtóban hiába ö, nyomunk, kizárólag az onlineban ban ér el magas olvasottságot. Amíg a print csökken, addig az online ő? Igen. Egyértelműen? Egyértelmű. Az egy... De, a, de a, most azért gondolkoztam, mert a, a stagnál szó a printnél ö, az ö, lehet, hogy helyén való bizonyos rövid időszakokat tekintve. De, de általánosságban lassan, de biztosan egyre kevesebben vesznek nyomtatott napi lapot esztény. Uh, imáron engedélykötelesen, mint kiderült, egy részletét leadtam annak, amit hétfőn közölt a blik. Aki ezt printben olvassa, az ezt a hangfelvételt nem tudja meghallgatni, hiszen erre a print alkalmatlan. Bár ha észrevetted, egy QR kódot van az újság oldalon, ami az, hogyha oda tartja a telefonját, akkor meg tudja hallgatni. Ez így van, de a QR kódos olvasással eljuttatott blik, az már ebből a szempontból valószínűleg közelebb van a blik onlinehoz, mint a blik uh, uh, printhez. Uh, Zavarja-e a csak print olvasót az, hogy ezt a hangfelvételt ő nem hallja, csak olvassa? Vagy föl nem vagyok, benne nem vagyok biztos abban, nem vagyok benne biztos, hogy aki a printben olvassa ennek a hangfelvételnek a szöveges kivonatát, ne venni elő az okostelefonját a cikk után, menne föl a blik.hu-ra és ne hallgatná meg. Az, hogy ma nincsen csak Blick Online, hanem van print is, ez egy gazdasági kérdés? Abszolút, hát ez egy, ez egy hm, hogy mondjam, sikeres vállalkozás még a print is, hiszen nyilván a tulajdonos olyan, hogyha ez egy veszteséges valami lenne, akkor meglehetősen záros belül bezárna, tehát szerencsére ez még nem így van. Van-e a tulajdonosnak bármilyen beleszólása, és ha igen, milyen formában a tartalomban? Semmilyen beleszólást nem tapasztaltam az elmúlt, hát amióta ismételten ennél a lapnál dolgozom, soha semmilyen beleszólást nem, tart, nem ö, tapasztaltam, ö, leszámítva mondjuk egy olyan, bele, de az nem is beleszólás, tehát akkor, amikor, amikor... Ö, Amire te gondolsz, olyan abszolút nincs. Nem, olyan semmire máson, de nem. Ami, nem, én nem gondoltam. Amik, amire én gondoltam az az, hogy én, mint alapembere, lapembere, csak azt mondom, hogy nem tudom szérműlíti, milyen politikai ügyekkel foglalkoztok, de ennek az olvasottsága és ennek a... Hogy mondják ezt? Katintás számnak, ez a katintás szám nekem nem tetszik, nem lehetne erről leszállni és valami más találni, tehát én nem feltételezem, hogy ő azt mondja, hogy erről szálljatok le, hanem azt mondja, hogy az ebből hozott lé kevés. Ilyen van-e? Hát tehát nyilván minden tulajdonos mondhatja azt, hogy ez még mindig nem elég ez a pénz, de nem, még, még hagykanyarodjak arra vissza, hogy a, a egy olyan dolog, ami... ami ami egy tulajdonostól érkezett, hogy ezzel kéne foglalkozni, ez ami teljesen érthető volt számomra, Jan Kúciák esete, amikor, hogyha emlékszel, ez a szlovák újságíró, akit kivégeztek, Igen, és, és egy ringi lapnál dolgozó srác volt, és erről a fiúról nagyon sokszor és nagyon szépen megemlékezett a munkadója, és ezekkel kapcsolatos információkról mi első kézből nyilván, mint a lapcsoport tagja, mi is beszámoltunk. Ö, teljesen érthető, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy Jan Kuciák neve nem biztos, hogy minden egyes printolvasónak olyan sokat mondana, de ezt mondom, hogy ez a ö, tulajdonosi kérés hangzott el. Egyébként teljesen szabad kezünk van, csak és kizárólag a, a, az ügyvédünk, vagy az ügyvédeink és a szakmai. Döntéseink határozzák meg azt, hogy milyen témákkal foglalkozunk, és ez a politikában is így van. Még egyszer mondom, hála az égnek, kevés ilyen műhelyt látok. E, Viszonylag kevés jelenik meg a ketünk beszélgetésében az én véleményem. Most én alapvetően kíváncsi vagyok, és valamit le akarok festeni a veled való beszélgetésben, úgyhogy tényleg, amikor azt kérdeztem, hogy a tulajdonos beleszól-e, akkor azt kérdeztem, amit aztán utául megmagyaráztam. Amikor a Blitz eldönti azt, hogy foglalkozik aznap a Völnös Hadl ügyjel, akkor tisztában van-e azzal, vagy ott van-e az fejében az, hogy ez egyébként mekkora érdeklődést fog kiváltani? Hát ez nem a fejünkben van, ezt pontosan tudjuk, hiszen nem most hétfőn foglalkoztunk először. A De ennek van egy trendje, végül. nincs trendje, Látjuk, hogy nő, látjuk, hogy csökken, látjuk, hogy stagnál. Ez mindig azért a történettől függ. Tehát az, hogy nem arról van szó, hogy Wölner Pál önmagában érdekes, nem arról szól, hogy Csádl György önmagában érdekes, hanem, hogy mi a sztori. A sztori meg, hogyha olyan, ha például ilyen hangfelvételek ö, mm, kerülnek hozzánk, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez nagyon komoly mértékben érdekli, ami olvasni. A Fekete vonat koncertje után azt lehetett tapasztalni, hogy ezt a bulvár sajtó mint témát permanensen fenntartotta, ami két dolgot mutatott. Az egyik az, hogy nyilvánvaló, hogy ebben van számukra e, annyi, hogy ezt naponta csak és benne volt valószínűséggel az is, hogyha egyébként kihagynak, akkor később ez az érdeklődés már nem helyreállítható ebben a formában. Ez a grafikon a Wölner-Sátlő ügy kapcsán hogy alakul? Hiszen a Wölner-Sátlő a blék nem foglalkozik nap mint nap, vagy igen? Hát uh, nap mint nap azért nem, mert nem minden nap van róla információ. Amióta kirobbant a botrány és megbukott a kormány egyik államtitkára, ami nem tudom, hogy, hogy létezette mondjuk az a utóbbi időszakban az elmúlt Orbán kormányokban ennél nagyobb botrány, már hogy ilyen magasra elérő konkrét botrány, az akkor bármikor, hogyha esemény van vele kapcsolatban, igen. A fekete vonat hogy más történet, abban még én is meglepve tapasztaltam, hogy a a lapunkat olvasó, meg az online felületeket olvasó ö, közönség igenis érdeklődik a Fekete vonat nevű zenekar ö, botrányára, tagjaira, akiből mondjuk egyre tudtam, hogy ott van a, a, a bulvár érdeklődésében az egyik őjük, de a másik kettőre nem gondoltam volna, hogy ennyire, az inkább a számokról szól. Ez Ö, szakmai kérdés, ez sztori, ezt akkor is hozzuk, hogyha, bár nem, nem hinném azt, hogy ez ö, ne okozna akkora érdeklődést, mert tisztában vagyok azzal, hogy jó, jó a történet, tehát amikor Gyurcsány Ferencet ukrin benedekhez hasonlítják, az csak jó történet lehet, ez is ilyen, nincs ilyen kérdés, hogy ez elkezdene csökkenni, és akkor keves, kevésbé foglalkozunk vele. Behatárolható, hogy ma ki tudja, hogy ki az, hogy ukrin benedek Persze. Ugyanazt tudja, hogy ki Ukrín benedek, mint aki tudja, hogy mi az a fekete vonat? Ez, ezek evidenciák nem. számodra? Nem, nem, nem. Ez a szakma, ez megtanított arra, hogy evidenciákról beszélni szerintem nem lehet. De látod azokat a halmazatokat, amelyek egyébként egymásba belefolynak, vagy sem, Ukrín Benedek és mondjuk a fekete vonat kapcsán? Ha nem is élesen, de igen. Melyik a nagyobb? A fekete vonat. Melyik a vásárló képesebb közög? Azt nem tudom megmondani, hogy melyik, mert, mert aki pénzt ad lapért, az a társadalmi csoport az egyre idősebb. És könnyen lehetséges, hogy nem vesz ruhát újat, de blikket vesz? Új ruhát már régen nem vesz. Azt mondod, hogy botrány, de még mielőtt ezt kérdezném? A fekete vonatot, mint témát, annak a kazányát kifűti? Erre nem tudok neked válaszolni. Nincs is jelentősége? Lehet, hogy van jelentősége, szégyen, nem szégyen, fekete vonat terén meglehetősen hiányosak az ismeretei, és bár, bár lehet, hogy én döntök adott esetben de egy címlapról a fekete, fekete vonat kapcsán, de én akkor bevallom őszinte, hogy segítséget kérek. Nem mozgom annyira otthonosan ezen a területen, hogy tanult kollégáimat ne kérdezzem meg erről. Kifűti a schadl történet kazanyat? Szerintem, vagy... Szerinted. Itt most Mert csak ugye nem ez, ez, hogy szoktettem mondani, a tévedés kockázatnával tudom csak mondani... Nem tudom, kinek az érdeke, de nyilván nem véletlenül. Botránya. ami a Fekete vonat koncertje után történt? Én nem, Jó szó erre. Én nem háborogtam olyan sokat, mikor megtudtam. botrány a Wölner Schadl történet? Botrány. Botránynak fogják-e fel az olvasók? Kérdez meg az olvasókat. Jó válasz, de azt kérdezem, hogy botrányként kezelik-e annak függvényében, ahányan kattintanak vagy olvas? Hát, hogy ne gondolod azt, hogy az olvasók többsége, mikor olvassa, hallgatja, nem küldél az anyjába akár félhangosan a kocsmába, vagy mikor olvasás Ez közben, egy jó kérdés, de most olyan Bölner... kivételesen úgy kérdezlek, hogy kérdezlek, és magamat tapasztalhatod a legkevésbé kalkulálom. Igyekszem botránynak tartani. Persze, hogy botránynak tartom. A ügyet mindenféleképpen. Fekete vonatba kettes alá vagyok, úgyhogy nézd el nekem, hogy ebben nem tudok választani. Egy jó választ adni, vagy csak én azt mondom, hogy nem A fekete vonat történet az felé halad, hogy kifogy a szín a kazánjából? És érdektelennél válik? Nem, nem. Az merrefelé felé halad? Az egy az egy három az az egy, egy útelágazás, amely után három különböző irányba lehet követni az egészet: Beat, Fatima és Elly Junior irányába. Igen, vannak ilyen leágazások, abszolút, de de, de azt nem tudom neked megmondani, hogy ha már párhuzamba hoztad igen. a a sádu ügyet, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez most egyenlőre még kétágú ez a történet, de lehet, hogy többágú lesz. Nem tudom, hogy ezt, ezt párhuzamba lehet-e állítani, de az tény, hogy a fekete vonat történet mindhárom szereplőjével kapcsolatban, ha folytatás van, vagy történik benne valami, és itt is a story része az elsődleges, akkor, akkor három irányba megy tovább így van. Mennyi ideig lesz még forró a Sárl Bölner kazán? Mennyi a... ideig kap még beleszenet? én csak a vágyaimat tudom megfogalmazni ezzel kapcsolatban, remélem mindig tovább. Mert ez az újság érdeke. Hát most nagyon, nagyon pátosszos akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy ez a társadalom érdeke is, de, de mert, mert az lenne a jó, hogyha ha minden részletre kiterjedően kiderülne az, hogy itt magas állami szinten borzasztó disznóságok zajlottak. De, de most én azt kérdezem, hogy az erre szánt idő az egyenértékű abotrányjal. Erre szent idő? Hát, ami, ahogy az igazságszolgáltatás kerekei mozognak. Ja, hát a, azt abban biztos vagyok, hogy nem lesz benne annyi muníció, hogy minden nap foglalkozunk ezzel, amíg mondjuk egy, egy ítéletig eljut ez a történet, ha eljut, reméljük igen, de, de hát azért én, én mind szakmailag, mind, mind erkölcsileg reménykedem abban, hogy, hogy ebben még lesznek érdekes részletek. Van-e a Schadl-Wölner történetnek referense -e szó szoros, vagy a szó a bliknek? Tehát hogy aki, aki leginkább persze. Aki ezzel permanensen foglalkozik, vagy akinek ez egy témája a sok közül? Permanensen is foglalkozik vele, de mellette másokkal is foglalkozik. Van-e közvetlen kapcsolata a Bliknek az ügyfőszereplőjével? Erre nem tudok válaszolni, ugyanis egy dologra nagyon-nagyon kényes vagyok, és újságíróként én is ö, ezt ö, még egykoron úgy tartottam, hogy ez így a jó, hogy én a, a témával foglalkozó újságíróval kapcsolatban nem kérdezek olyanra, hogy kikkel vagy te kapcsolatban, milyen módon jönnek hozzád az információk, semmilyen részletet nem tudok. Tehát... Ö, ö, ebből fakadóan nem tudok válaszolni a kérdésedre, hogy Sárl györgy. Azt is megértem, tartottam. ha nem tudsz, azt is megértem, hogyha nem akarsz. Azt kérdezem tőled, hogy tudod-e, hogy azok a hangfelvételek, amelyek közül most néhányat lejátszottam... Most amelyek... megmondanám, hogyha neked most itt megmondanám azt, ha azt mondanám, hogy nem akarok rá válaszolni. Én most, most azt mondom, hogy nem kérdése? tudok. Értem, de a most következő kérdés Na. már egyel tovább megy. A kérdés az, hogy mióta van a blikbirtokában, vagy mióta vannak a Blick birtokában azok a hangfelvételek, amelyek közül tegnap néhányat közölt. Néhány napja. Amikor ezek a hangfelvételek uh, landoltak a bliknél, ez egyébként azonos azzal az újságíróval, vagy azokkal az újságírókkal, akikkel, uh, akik ezzel foglalkoznak, vagy máshol landolt. Igen. Tehát azonos. Igen. Um, az, hogy milyen úton érkezett hozzájuk, ennek van-e jelentősége, elmondható-e? Ezt nem tudom. Az ügyvéd tudja? <gül> Nagyon remélem. Ügyvédhez eljutott? Persze. A kérdés az, hogy akkor, amikor ez landol az illetőnél, arról ő azonnal beszámol e alapjának. lapjának. Szerintem igen, azonnal. Hát most nem tudom, hogy eltelt el fél nap, vagy nem telt fél nap, de... Mit de tesz ekkor a lap? Amikor jön egy, az újságírótól egy ilyen információ, te Még. bejött hozzám egy Igen, egy, most. Egy igen. Hát például mondjuk mi is elkezdtük meghallgatni, elkezdtünk rá beszélgetni, hogy ezt milyen formában a lapvezetősége, természetesen, milyen formában... Ez nincs rábízva volt. a referens újságíróra? Már mi? Hogy ő ebből mit kezd? Ö, nincs, mert nyilván van egy kontroll. Tehát a, a... Ez túl nő azon a jelentőségem? De ez nem csak ennél az esetnél, egy cikk nem jelenhet meg úgy, hogy egy újságíró megírja és azt mondjuk valamelyik felettes a szerkesztője ne tehát nem publikálhat például az online felületre bármilyen jó újságíró is önállóan ö, egy, egy tartalmat valaki. Kik azok, akik ebből a tartalomnak a létrehozásában közelműködtek? Hát a létrehozás, tehát aki ezt megírta, az nyilvánvalóan az újságíró. És ö, a a a a szerkesztők megnézik, lapfelső vezetése. Elmondható az, hogy hány felvétel érkezett? A darabszámot nem tudom. Elmondható lenne, hogy ennyi, de nem tudom. Hogy milyen hosszúságban? Ezt sem tudom, ez Így fontos, se hogy, tudod. Fontos, hogy hány perc, hogy 8 vagy 13? Hát nem, itt most arról van szó, Lász Gyurcsány összödi beszéd, hogy magával azzal az anyaggal, ami létezik, ki hogyan bánik. Ja, tehát a kérdésed arra vonatkozik, hogy ez egy, ez egy vágott anyag -e? Nem, a kérdés erre is vonatkozik. Aha. A kérdés egy kérdés... Ö, ö... Ahogy, ahogy hallgatom, ahogy hallgatom a, a hozzánk elkerült anyagban bizony vannak vágások egy-két helyen, amit De én, ti én vágtatok ötök? -e, hogy vágtuk? Nem. Nem, nem, nem, A rendelkezésétekre álló anyagnak a teljes részét lehoztátok, egy tört részét hoztátok igen, le. Igen, igen, igen. nyilván a, Melyik igen? az indiferens részeket lehet, hogy leadtuk ezt nem tudom, mert a, a technikai dolgokban nem meghallgattuk, és, és mondjuk mondhattuk azt, de, de mondom, erre nem tudok vászolni. Az, hogy, hogy manipuláljuk ezt a felvételt, mert ugye azért tart, tehát releváns tartalmat kivágni belőle, az manipulációt. Pontosan tudjuk, hogy ezzel sajnos a sajtó bizonyos tagjai nem is egyszer éltek azzal már valami célja van valakinek. Nekünk ne nincs ez. kell, az hogy álljunk egy a te rendszeres szereplője vagy különböző tévés vitáknak, ahol egyébként a szerencsés, a szerencsétlenséged összesorsolhat olyan szereplőkkel, eh, amilyen szereplők egyébként olyan tevékenységet is folytatnak, mint amire te az előbb utaltál. A velük való egy képernyőn való szereplés mennyire okoz neked nehézséget? Semmennyire. Semmennyire. Ez nálam, nálam ö, egy örök Örök, kívülállás, vita, nagyon sokan kérdezik a barátunk között, hogy tudsz te X-el, Y-nal, Z-vel. Itt nem egyszerűen arról van szó, Dávid, hogy ugye, kettőnk között van némi viszony a foglalkozásod, kialakulása szempontjából, Igen. tehát ezt... Igen. Fejtsük fel a többiek számára. Én nem egyszer arról van szó, hogy neked van-e véleményed, hanem ugyanazon a területen dolgozik, és Igen. egészen másféleképpen. Tehát a kérdés, hogy te hogyan tudsz, az nem egyszerűen arról szól, hogy szimpatikus, nem szimpatikus az ő politikai hozzáállása milyen, hanem egy és ugyanazon dologgal te így foglalkozol, ő úgy foglalkozik, miközben te abban nem értesz egyet, és mégsem teszed szóvá ezt azokon a beszélgetéseken, ahol egy platformon szerepeltek. Ö, erre két válaszom van. Egy, nem az a témája mondjuk egy beszélgetésnek, ahova engem be, meghívnak. Egyébként, hogy ha már itt tartunk, elmondom nyilvánvalóan, hogy ö, ha kérdezik, mert egyébként meg én sem szeretem, amikor én folyamatosan azt kapom meg, hogy te egy szennylapnál dolgozom, itt keresel egy szennylapnál, egy plegykalapnál, stb. Még akkor is, hogyha ha méltatlannak tartom azt, hogy én most elkezdjek erről ö, beszélgetni, hogy hogy tudsz te itt dolgozni. Nyilván vannak olyan sajtó, magukat orgánumnak mondó ö, platformok, ahol, ahol ilyenek, ö, mint amiről beszéltünk, kijönnek, de, de továbbra is azt mondom, hogy nekem erről véleményem lehet, de ha leülök mondjuk a, és mondok valamit a soros gyögyről beszélgetni valamelyik televízióban egy olyan emberrel, aki Ö, nek ö, olyan helyen dolgozik ami ilyen, akkor nekem miért kéne felállnom, vagy vagy miért kéne nem nem, én nem, ezt? nem nem nem nem nem nem nem nem csak a helyzetre kérdeztem hm. rá. E, tisztában vagy nem a blik nem nem politikai nem Ha egyáltalán Igen, igen. Ezt, ezt akartam mondani, hogy ha egyáltalán van... E, itt azért azt, azt hiszem, hogy a, a, a többség az a politikus. Tehát a bizonytalan nem szavaznak a kategória a minkutatások szerint. Erre figyelni kell -e akkor, amikor ezeket a történeteket az ember megjeleníti? Nem. A szakmára kell figyelni. Mi ebben a szakma? Az, hogy, hogy nem ő, politikai szimpátia alapján választunk ki történeteket. Tehát mi a. a imádom azt, Egyébként még akkor is, hogyha jókat rögünk rajta, hogy a, a NER médiájában mi a balliberális zászlóshajóként voltunk feltüntetve, a baloldalon meg többször, ö, vagy, vagy ugye magukat ö, független ö, sajtónak mondottaknál, jelentek meg olyan cikkek, hogy mit valójában... Ö, Azért a Nernek vagyunk az egyik. egyik Én ezt értem, de... Ha uh, ezt mondják, akkor valószínűleg jót csináljuk a dolgunkat. De aki néz egyébként benni, a nap témája feldolgozás, az azt láthatja, hogy itt valójában uh, a szövegek vannak, uh, van hozzá némi magyarázat, de különböző politológusok nem helyezik kontextus. Semmi Ezt mindenki tegye meg saját maga. É, meg ez az a téma, ahol nincs értelme politológust megkérdezni. Tudjuk-e azt, hogy az olvasó ezeket a történeteket, amelyekről olvas, és amelyek a nyomozati szaknak a legkülönböző periódusában, illetve az illetők életének a legkülönböző periódusában készültek, ezeket egyébként kronológiai sorba tudja helyezni, hiszen aztán bekövetkezik ugye az a csoda, ami a magyar médiában általános, hogy ez máshol hogy van, nem tudom, átveszik más lapok is azt, amit a és ezt kiegészítik, plusztartalmakkal látják el általában az esetek zömében a Kejfelencsit leszámítva, nem függnek hozzá semmilyen negatív kommentárt, de hozzátesznek olyan plusztartalmat, amely egyébként a blikben nem szerepel. Ez így van rendjén szerintem, mert más olvasóközönség, más az olvasóközönség igénye mondjuk például a blik olvasóinál és a G7 olvasóinál, ha ugyanezt a témát nézi. Az ukrín Benedek Gyurcsány szál, a G7-en nem hiszem, hogy benne lenne a cikkben, akkor is, hogyha ugyanazból az anyagból dolgoznál. győződik meg a hanganyag valódiságáról. Többen a szerkesztőségből. Nyilván ennek, ennek nem, nem, nem csak úgy zajlik, hogy leülünk, és a fülünkkel hallgatjuk, és azt mondjuk, hogy te, ez valódi, hanem... De, de ti ismeritek Völner pár feleségének a hangját? Van olyan kollega, aki, aki már hallotta kiabálni Völner pár is, uh -huh. Ugyanis. Igen. Ugyanis. Ez egy bennefejezet. Én így van, igen, igen, igen, igen. Hogy folytatódott van? Majd elmondom neked adáson kívül. Um, ebben így téved nem lehet. Tehát a Völner pár feleséggel nem lehet más. A jogi Szerintem. következményekkel jár. Há, hogy az, aki egyébként az anyagot biztosítja, egyébként biztosít el hozzá ilyen ö, útmutatót is. Ki kicsoda? Vagy ezt rátok biztos? Nem, hát azért ezt nem. Tehát, tehát nyilván, hogyha ha megkapsz egy dokumentumot, akkor a dokumentumhoz némi nemű mankó is járt. Tehát... Honnan tudod, hogy ezek a, a hanganyagok máshol nem landolnak? Hiszen egyébként ezzel párhuzamosan az tudom. RTL klub beszámol nem arról, tudom. hogy náluk is vannak hanganyagok. Igen, igen, igen. Ahogy láttam, ők is kiragadtak belőle érdekes részeket, ott már 60-70 országgyűlési képviselőt is emlegetnek, de nem tudom, tehát, hogy, hogy abban, abban nem vagyok biztos, hogy ez máshol nem máshova nem ment el. Nincs jelentősége az exkluzivitásnak. De hát dehogy nem, az szívem szerint lenne, de, de pontosan, tudom, pontosan tudom, hogy hogy működnek ezek, szóval bármennyire is jó újságíróink vannak, vagy jó az az akik, aki ezzel a témával foglalkozik, azért, hogyha a másik oldalon nem lenne szándék arra, hogy ilyen iratok hanganyagok kikerüljenek, akkor a legjobb újságíró sem jutna előre. Mit tevezünk másik oldalnak? Hát aki, akitől mondjuk megkapta ezt a hanganyagot. De ez a másik oldal, ez nem lehet egyébként azonos azzal az oldallal, ahonnan a völner jön? Nem tudom, nem tudom. Te mondtad? Most úgy értettem a másik oldalt, hogy az egyik az, aki kapja az anyagot, a másik aki adja. Így értettem a másik oldalt. Nem, Mennyire nem. van tisztában azzal a blik, hogy használva van? fontos -e ez? A blik alatt, inkább, inkább azt mondom, hogy én, nekem mi a véleményem erről a dologról. Nem vagyok naív. Pontosan megértem már választási kampányokban különféle anyagokkal, hozzám mm, kopogó embereket, hogy figyelj, egy hét van a van egy baromi jó sztorim. Tehát e, tudom azt, hogy aki ilyen történetekkel egy, a, a, egyáltalán csak odaad egy ilyen hangfelvétel, annak szándéka van vele, célja van vele. Ezt egyébként nem is tartom bajnak addig, amíg a valakihoz egy olyan meg megvan benne egy olyan mérce, szóval, hogy igen. Ez nekünk mennyire jó, mennyire jó egyébként, most nagy szavakat használok, mennyire jó a nyilvánosságnak, hogy egy ilyen disznóságról ö, tudomást szerez. Nyilván, amikor úgy vagy használva, hogy fotóz le a kiskutyámmal, meg a nem tudom, átadom a játszóteret, ez, ez nem működik. Még igaz, ha nem is disznóság, de az, egy, az is egy. egy, egy Mi egy... az, amit az ügyvéd vizsgál? Az ügyvédet kéne erről kérdezni, nem akarok erről butaságokat mondani, mert aztán a végén, mikor meghallgatják ezt a beszélgetést, mondjuk például az ügyvéd, azt hülyeséget mondtál. nem tudom. Ezt az ügyvéd vizsgálja, és az ügyvéd mond bizonyos dolgokat, hogy a, a közlésre mire figyeljünk oda, alaposan megnézve, de azt hiszem, hogy ezek olyan részletek, amiből nem én vagyok az, aki... aki politikusoknál gyakorta beszélni arról, hogy az ő fennmaradásoknak a titka a páncélszertényük, ahol másokkal kapcsolatban különböző kompromittáló adatokat e, tartanak, nyilvánvalóan nem azzal a célral, hogy közzétedjék, hanem pont azzal a célral, hogy ha egyébként őket megfenyegetik, akkor azt mondják, hogy ez itt van, és akkor ez közzéteszem, de ez neked se lenne érdeked. Az, mm. hogy a Blik páncélszekrényében aktuálisan mi van, az mennyire publikus és mennyire nem? Hát, ha, ha a páncélszekrény szó már indokoltat tenni azt, hogy nem publikus, hogy mi van. Igen, tehát azért van páncélszekrényben, mert azt szeretnénk, Oké, okay, hogyha... akkor az a kérdés, van-e a, a Bliknek páncélszekrény? Páncélszekrénye van. Van-e abban olyan felvétel, amelyet ő egyáltalán nem múhajt használni, csak akkor, hogyha egyébként magát a blikket éri, olyan fenyegetést, amit ezzel véde neki? Nem, ilyen nincs. Van-e olyan a most lévő anyagok közül, amelyre azt mondja, hogy ezt betározom, de rosszabb időkben fogom felhasználni? Van-e időszítés? Nincs. Ami benne van a puskában, azt a tárban azt kilőjük? Nem. Azért nem, mert van olyan, van olyan információ, van olyan anyag, például most nem konkrétan most, és nem volt ilyen a, a praxisban, amikor megvolt egy, egy történet, még dokumentálva is, de azt különféle jogi okok miatt nem lehetett nyilvánosságról, és nem is lett nyilvánosságról. Felveszi a kapcsolatot ügyességgel ügyészséggel, a párttal, a családdal, ezek teljesen különböző dolgok ilyen korablik, hogy van-e hozzászólása? Hát általában igen, ugye ehhez a történethez azt hiszem, hogy itt nem kell ö, egyéb megszólalókat keresni. Kopogtattunk mi már a Völner családnál, nem messze a Esztergomtól lévő otthonukban, finoman, fogalmazva nem kívántak nyilatkozni. Az a kérdés, hogy magától a Fidesz-KDNP-től érkezik-e bármilyen reagálás, de azt mondom, hogy bármilyen, akkor tényleg bármilyen, legyen, ne legyen, hozzászólunk, nem szólunk hozzá, hozzá akartok-e szólni? Hogy ő, ők jelzik, hogy akarnak ebben az ügyben nyilatkozni? Ezt nem értem. E, igen, igen. igen. Hát annak éppen a tartalmánál e, fogva. Hozzám, hozzám semmi fajta ilyen jelzés nem jutott -e. Amikor a Blik még aznap egy összeállítást készít azzal kapcsolatban, hogy e, ön szerint a Charles Wörner ügyben Völner pár valóban magával rán te ismert embereket, magasragó politikusokat, igen, nem, kik lehetnek még az érintettek, és csinál egy ilyen... Szavazást. Szavazást. Igen. Azt milyen célból teszi? Minden nap van szavazást nálunk. Minden nap van egy a labban szereplő, általában széles rétegeket érintő kérdésben szavazás. Most úgy döntöttük, hogy adja magát, hogy a címlap teszünk fel több kérdést. Ön szerint a Sálló-Völner ügyben Völner pár valóban magával ránt ismert embereket, rangú politikusokat, 58% nem, 42% igen. Ez mutatja-e azt, amért ezt a Völner-Sálló ügyet érdemes fenntartani, vagy a kettő között nincs összefüggés? Szerintem nincs, ez azt mutatja, hogy valójában szerintem helyesen, hogy ítéli meg a blikolvasótábora azt, hogy milyen következményei vannak bizonyos ügyeknek. Meddig, meddig lehet bizonyos szálakkal elmenni? Ha egyébként értesül arról a Blik, hogy az RTL klubnak is most már csak RTL vannak felvételei, vagy az RTL értesül arról, hogy a Bliknek vannak ilyen felvételei, együttműködik-e blik és RTL, vagy sem? Olyanra van volt például, hogy a RTL-től elkértünk, vagy, vagy az RTL kérte tőlünk anyagokat, tehát ilyen szinten igen, de olyan hogy azt mondjuk még publikálás előtt, hogy figyelj nálunk ez van nálatok az van, hogy jövünk ki ilyen nem volt. Mondja -e azt a tulajdonos, mondja -e azt a főszerkesztő, a főszerkesztő, főszerkesztő helyettes, Szírmai Dávid, hogy éppen az olvasó közönség kiegyensúlyozottságára való tekintettel a. Sádl-Völner ügy éppen olyan mértékben legyen benne a labban, mint korábban a Városháza történet, függetlenül igazság igazságtartalmától, ahogy egyébként a Völner-Sádl történet igazságtartalmáról sem beszéltünk, vagy a, gul, a guruló baloldal, vagy gul, guruló dollár, vagy dollár baloldal, nem tudom, mi a megfelelő kifejezés történetei. Ad-e ennek a kvázi kiegyensúlyozottságára a lab, ami egy látszólag értelmetlen kérdés, de talán mégsem annyira az. Értem, hogy mit akarsz kérdezni. Itt azért van, ö, egy szempontból sötétbe tapogatózik a szerkesztőség, mert nem tudja az igazságot. Ha szóval egyet, egyet azért ö, ne felejtsünk el, Hagyó Miklós történetét azt hiszem teljes egyetértésben nyomta annó a magyar sajtó, itt gondolok a Nokiás dobozra, meg a Eszi a Parizert a főpolgármester helyettes az asztal végén. És ö, eltelt, nem tudom én, tíz év. Hagyó Miklós miatt ugye megbukott tulajdonképpen egy párt, és a végén kiderült, hogy nem is volt Nokia doboz. Ez valahogy úgy elsikkad a történetben, kiderült, hogy az, az, amire mindenki evidenciaként épített, és már-már védjegyé vált a történetben, az nincs. Ez úgy valahogy ezen úgy mindenki nagyon könnyen túlépett így tíz év távlatából, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem tudjuk, hogy a dollár baloldal, guruló dollárok, nem tudom én mi, mi abban az igazság. A városház történetben nem tudjuk, hogy valójában történt-e olyan, amit egyébként a magyar nemzet rendszeresen és meglehetős jól értesültséggel szellőztetett folyamatosan. Nem tudjuk azt, hogy a Völnerschall ügyben bár... Vannak egyértelmű utalások, tehát meg, meg nyilvánvaló összefüggések a történetben, de nem nagyon tudjuk azt, hogy ennek mi lesz vége. Oké, akkor ebből a szempontból jó-rossz kifejezés, állhat -e jó vagy rossz oldalon a blik, vagy a blik sem más nem tesz, mint hogy az éppen azt, amit kiásnak a földből, azt másnak megmutatja. Aztán Még? ha a következő nap más társnak ki, akkor azt mutatja meg megvizsgáljuk azért azt, hogy itt miről van szó. Tehát azért akkor, amikor egyértelmű politikai támadások vannak az egyik oldal részéről, és nem bizonyítottan a másik oldal irányában, most csak egy példát mondok, volt egyszer egy politikus, aki, akiről lesi fotókat készítettek, ahogy a bokorba pisil, vagy cigizik, vagy nem tudom, hogy mit csinál, és és lehozták azt, hogy tulajdonképpen ez, a, ez az ember, ez csaja a feleségét, mert egy bokorba van az éppen aktuális nőjével, aki nem a felesége, és ezek, ezek a felvételek, ezek eljutottak hozzám, és mi akkor ezt azért nem hoztuk le, pontosan mert tudtuk azt, hogy ez egy politikai lejárató kampánynak a része, és nem is igazolva, hogy, hogy nem ez az ember utána a, annak a kormánynak, aki éppen őt lejáratta a saját sajtótermékeiben a egyik magasangú külügyi poszton megbízottként dolgozik most már. De az feltételezett, hogy Volner János ezzel tisztában volt akkor is, amikor korábban elkezdődött vele szemben az írtóhagyjárat, vagy egész egyszerűen történt közben egy olyan törés, vagy egy olyan változás, egyik se tudjuk pontosan, hogy hogyan, amikor ez a folyamat másfelé kezdett elindulni. Igen, most... A névazonosság ellenére nincs, vagy hasonlóság ellenére két különböző ember, tehát Völner Pál nem azonos Volner jános így van. Igen. Ö, nem, nem, nem. Szerintem ez egy folyamatnak a, a része volt, amikor és az ellenére met... a vége. Ö, nem tudjuk, hogy egy emberi metamorfózisok tömegében, hogy vá... mikor gondolta úgy Volner János, hogy, hogy másként kell gondolkozni a bizonyos dolgokról, és lám E, aztán egy, egy meglehetős hátraarcot sikerült végrehajtani, aminek úgy, úgy látszik, hogy meglehető utalma. Um, szokott szó esni arról, hogy a az állami média hány helyreögözítási perrel jár a is és abból hányat veszít, hogy áll ez a blik? Nagyon jól. Nagyon jó. Kevés per, kevés vestet per. Igen, igen, igen, igen, mondhatom azt, hogy, hogy ö, elenyésző számban ö, vesztünk pert, és az a pervesztés is valójában, vagy azoknak a pereknek is, azt hiszem, a túlnyomó többsége olyan, ö, inkább azt mondom, hogy figyelmetlenségből. Elég. Foglalkoztatja az a bliket az, hogy azok a hangfelvételek, amelyek most hétfőn jöttek le, azok egyébként mennyire életszerűek, hogy adott esetben nem egy forgatókönyv részeként jönnek létre, nem pontosan ugyanúgy, mint Volner János esetében, de hogy egyébként ezeket valami szinkronstúdióban stúdióban vesznek, veszik föl ki tudja, milyen érdekből majd egyszer kiderül. És csak azért is kérdezem, mert azért ezek a beszélgetések némely, ha pillanatokat tekintve is ebből nem kevés van, nem tűnnek olyannak, mint amikor ahogy egyébként az ember azt feltételezi, hogy Wölner Pál a feleségével beszélget, bár én Völner pállal és a feleségével tudom, soha nem találkoztam együtt végképpen, nem így aztán honnan tudjam, hogy hogyan beszélgetek, de mégis maguk a ennek az atmoszférájában van valami nyögvenyelősség, mintha ott egyébként lenne valami rendező, aki ezen a területen nem túl járatos. Ez lehet a te véleményed, de akkor inkább azt mondom, hogy gondoltad, gondol, ö, vagy a benyomásod, én, én, én nekem, nekem nincs ilyen benyomásom. Emlékezetem szerint a HVG-ra arról, ugyanról is van szó, hogy ezt aztán később más orgánomok milyen irányban viszik el. Tény, hogy egy nyomozati anyagban valóban felbukkant nagyáldám Ádám Rogán Antal kabinet neve. Itt csak ugye ez annak kapcsán jön elő, hogy érdemes feldézni, hogy nemrég hadháziákos Ákos közölte, ugye már vádat emeltek a sádlügyben, de a jelek szerint nyomozó függéséből mindig nem tudja, ki lett, és akkor különböző nevek szerepelnek. Uh, uh, Van-e érzékenysége a bliknek a tekintetben, hogy a regnáló hatalom mely emberét érinti a sádlövörner, vagy bármilyen más történet szála? Hát, ezt tudja valaki? Tehát, hogy érzékenysége? Én, mi nem tudjuk. Tehát addig, amíg Egyértelmű. Ez csak arra vonatkozik, nem... hogy ugye szakmai plegykák alapján Rogán Antal nevének gyakori emlegetése nem tűnik jónak, ha az ember egyébként hosszú életű akar lenni, és pénzt is akar keresni az ellenzéki médiában. Szerintem ahhoz képest Rogán Antal nevét elég sokszor emlegetik. Talán még a, a, a, és ez most itt nem a, a kizárólag az ő tevékenysége folytán, hanem legyen az a vállása, vagy az újranősülése, vagy az azzal kapcsolatos információkba. Hát azt hiszem, mi is foglalkoztunk ezzel még korábban. A Blik bevételei piac és állam oldaláról valamilyen módon már hogy a hirdetési bevétel igen igen, a... igen, igen, igen hirdetési bevételjünk a piacról és az államtól egyaránt van. Volt-e olyan, amikor az állam azt érzékeltette, vagy effektív annak érdekében tett is, hogy bizonyos témáknak gyakori emlegetése, jótékony hatással lehet a blikp pénzügyi bevételére, vagy éppen ellenkezőleg? Én ilyennel nem találkoztam. Ami azt jelenti, hogy ilyen nincs is. Ezt nem, ezt nem tudom, hogy a Nyilván nem én vagyok a, a vezetője a lapnak, vagy nem én vagyok a csúcsvezetője. Ö, nem, nem hiszem, hogy, hogy ö, ilyen zajlana, mert, mert a, a jelek azt mutatják, hogy, hogy ö, akkor, akkor ha ilyen lenne, hogy figyelj, kérünk valamit, ö, és akkor cserébe nem tudom én, hirdetünk nálatok, akkor például nagyon sok olyan történet nem jelenne meg, ö, ami mondjuk az államnak kellemet. És erről te tájékozott lennél? Hát nézd, azért, azért, ha a hírfolyamban az események során eljutnak hozzánk, eljutna hozzám egy információ, amit azt gondolom, hogy közérdeklődésre számot tart, és akkor ez nem jelenhet meg, arról nyilván én tudnék, mert valaki szólna, hogy te ez nem jelenhet meg hiszen én mondanám, hogy de miért nem érjük meg. A politikai sajtóban nagyon futott ez a hétfői nap. A bliknek a példányszámán, a blikk kattintás számán meglátszotta ez a történet hasonló módon. Meg. A példányszámát még nem tudjuk, mert az még nincs A kattintás számát növelte. Igen. Köszönöm a jelenlétet. Most nézőpont kérdés, hogy örülök sajnálom-e az apropót. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm, David. Köszönöm.